Det är det en helbit. Där borta. Där finns I vinterås i blir Sverige näst bästa nation efter Sovjet. På skidornas mil är det två svenskar som gör upp om de segern. Det gäller sekunder för järnberg. Nu är Järnberg, jag är inte riktigt säker om hur han ligger i sekundsliden med remgården, mycket hårt är det i bollande i båda i alla fall. Och det är otydelaktigt nu att det kommer att bli dubbeltjänst sensitivitet. Men vem av de som är guldbäna gör just nu, det vet jag inte. Det här kommer i alla fall Järnberg. Och han grejer precis allt han någonting kan, självklart. Nu är han ju ändå målsynket och i mål nu. Där är Järnberg alltså i mål. Så som han... ...det har funktionärer. Guld genom Sixten Järnberg och silver genom Rolf Rämgård, slagen med bara 13 sekunder. Sixten tar också silver på 15 km och Rämgård brons på 5 milen. Och de svenska skidframgångarna fortsätter. I stafetten 3x5 kilometer är det dags för Sveriges första kvinnliga OS-guld på skidor. Detta efter en dramatisk första sträcka där Sovjets och Finlands löpare kolliderar och Irma Johansson får möjlighet att dra ifrån jag såg inte, inte så mycket av det där kollisionen utan jag... Du hade nästan nyheter på om och, ja Ja. Och du låg tre då? och ah. du långt efter? Nej då, jag var alldeles i bredd med då. Ja, och du Jag var, var just på... Tur, så jag hade inget tid att göra. Just på vimpen att gå förbi ändå. Ja. Ja, jag såg det. Utgick sin lilla Britt Stramberg ifrån Edsbyn som kom med som olympisk guldmedaljör tack vare att hon var duktig på teststycken igår kväll hade låget med mig berätta. det är det så? ja. Och hur åkte du? Ja Såg du tänkte... någon? Nej Kände du någon? Nej Var du rädd? Nej Det var är du... bra <laughs> Nej, Jag har aldrig varit så rädd Knappade du pusten någon gång? Nej det gick så bra Vad du i morse då? Eh, te och rösterbryt Ingen min Nej lite flingare Jag var bra lite Kan man åka? Ja, ja det vi vågade äta någonting för att få De var så mycket tyckte det och såg ni den här natten då? Den förra såg ni inte? Vi låg eh, hemma i förläggningen i det, det såg vi bra ut Det gjorde ni. Ja, tack. Britt. Och så går vi vidare till Sonja, slutflickan vår. Gick du funderade så att du inte skulle spränga dig i början? Ja, jag tog det lite lugnt i början för jag visste att det var tunga backar i slutet. Och de har ju passat på här, kararna, som vanligt att noga snika åt hela hel del av världen genom att säga att, de har, att ni har åkt på så välvallade skidor idag. Ja, de har ju gjort bra jobb idag de var noga med sidorna Sonja Rutström som alltså fullbordade den oväntade svenska stafetttriumfen i de åttonde vinterspelen i skidskytte en ny olympisk gren går guldet överraskande till Claes Lestander i rapporten har nu Claes Lestander skjutit fullt 20 träff alltså av 20 nöjliga, vilket aldrig hittills har skett i en stor tävling. Och det är tack vare det som han nu står på segerplats. Du är inte riktigt klar med svenska folket ännu, du får berätta först hur gammal du är. Ja, jag är 28 år, fyller Jag är april och så är jag byggnad är Och hemma långt, upp i norr? Ja, jag är Emma i Arjeplog närmare i Vicente i långvik. Du kommer det att säga att du har kommit på detta med skitskytte. det Är det vad du skidåkade för? Ja, jag provade med skidåkare, men jag har ju några år åkade. Och sen så börjar jag med ja. skit, det säger jag. Ja, och den första guldmedaljen får du. Ja, det är ju roligt om liksom. det går det med. Och visst går det vägen. Olympisk reporter i Skow Valley,